بسم اللہ الرحمن الرحیم نن ممنگا با مصطلح الحدیث کی مزید سبازی استلاحات غوائیو چیغیتا اعتبار متابعت او شهادت او تویلخیګی الاعتبار والمتابع والشاهد چې اعتبار ستوي متابع او متابع ستوي دبا کسری او دبا فتحی سرا دړنګ شاهد ستوي جمع شواهد رضی دا ست وی لیکيږي وډم به د دیپو ماناباني ځان پوې کوي دا سه خد دی په په تعریف کې هم سباځي اختلافات شته دی چې متابعت دارنګ او شاهد ما د مختلف تاریفونه هغه کړي دي روسته چې کم تاریف مخرریو زیات غه کړړی دی نو هغه دا دی مطابق دی ته وي چې ساحبيغ یووي لاند د دغ سندونا اغا مختلف شوی سندونا اغا مختلف شوی نو که بالفرز لان دی سند کی دی یو استازنا مختلف شاگردان خا اغا تی روایت کی نو چه سمرا لکه بسند کی خکت رازی د کمزې پوری لکاو یو شاګردان د یو استاد نا ګن شاګردان هغه روایت کئ نو د یو شاگرد د د بل شا د ویبل ملګری داغه متابعت کئ یعني دغه هغه پیروي کئ دیم دا روایت بیانې یعني د روایت نا گویا کی چې کم هغه غرابت دی بارحال هغه ختم شي او غکم شي نو کدی کې صحابي یو نو دې ته وي متابعت او که صحابي پغه کې اختلاف وي روايت او مغريهت يا لفظن يا معنن لکن صحابي پغه کې اختلاف راشين او اغيته شهادت ویل کېږي دې عمل کې چې دا طرق بندر جمع کوي د یو روایت د पारा د یو سند د पारा مختلف نور سندونه په کتابونو کې اګه تالاش کوي نو دې عمل ته اعتبار ویل کېږي اعتبار وایي د غنو د سندونو راځم کولا ته د یو روایت د تایید د بار او د غیده تقویت د بارا نور اسانید اگر قتل نور اسانید اگر ا دی عمل ته اعتبار ویل کیږي نو الاعتبارو لغتن مصدر اعتبر اعتبار لغتن دا مصدر د اعتبرا اعتبار فیل دی معنا د اعتبار صدا النظر في الامور نظر کول په امورې په مسائلو کې په کارونو کې لېعرف بها شيئ اخر من جنسها د دې لپاره چې اوپی جن د بها د دې په ذریه سرا شیء اخر من جنسها بلی یو شی چې هغه د د جنس نه یي یعنې اعتبار دی ته وایي چې ته په باجی مسایلو کې پای کې غور او فکر وکي د دې د پاره چې په دې جنس دته د جنس نه چنور کوم سيزون دي چته اغم او پي جنې پلندو الفاظو کي اعتبار گویا کي قياس تويله کيږي يني د پشان سيزونا اغه نور تالاش کول اعتبار په استلا ده دغه کي په استلا ده اصول حديث کي په استلا ده محدثينو کي ته اعتبار ستوي و تتبعوا طرق احاديث ان, ان فرد بروايته راو واحد د تلاش کول دي د حدیث چې کم اسانید دي مختلف طرق حدیث د تلاش کول دي سندنا د دا داسی حدیث چې ان فرد بروايته راو واحد جی تفرد کړي وی دا په دغه روایت باندې یو راوی مطلب دا دی اوسمغ سراي روایت راغله دي او پايي کې یو راوي اغ تفرد کړي دي مثلا صحابي دي عبد ابن عمر دا عبد ابن عمر نا راوي روایت کوي عبد الله ابن دينار عبد الله ابن دینار نہ مثلا روایت کوي مالک د مالک نه روایت کوي مثلا امام شافعي نو اوس کی تب مون ګورو آیا دا روایت دا صرف امام شافی د امام مالک نه روایت کړي دي چې د امام شافی متابعت خو چانه دي کړي دي امام مالک نه خبیہ دا روایت صرف امام مالک دا عبد الله ابن دینار نه روایت کی بل چانه دکړه او عبد الله ابن دینار یوازې دا روایت دا عبد ابن عمر نه روایت کی بل چانه دکړه نو دا تلاش کول دي دا داسې یو حدیث اسانید او مختلف سندونه کې تفرد کړي وي دا غي پر روایت یو یوراوي مثال نو په شی لیعرف حدیثه فارکه اوپی جن دلیشی دا تتبع دا تلاش من د صداره کو لیعرف حدیثه فارکه اوپی جن دلیشی دا خبره چې هل شارکه وو فی روایت هی چې آیا شراکت کړه دے د د سرا د دی راوی سرا دا چې کم د دی پر روایت کولو کې ځان لدی من دا تالاش د سندونو د صداره کو د دې لپاره چې دا معلومه شي چې آیا شراکت کړه ده د سره فیرویتی د دی روایت کې غیره بلی اوراوی عملا یاني دې کړه دا تلاش موږ د دې لپاره کو چې موږ تطاولګي دا خدای اعتبار یاني دا غ عمل دې د سندونو دا تالاش کول دي عمل ته اعتبار ویل کېږي دی تالاش تا اعتبار ویلے کی گی <تصفح> خَأَلْ مُتَابِعُ مُتَابِعْ سَتَوَي وَيُسَمَّا وی او دی تا تابعهم وی مُتَابِعْ تا آغا راوی تا ویلے کی گی چه دی تبل پشان دیم آغا روایت کئی دیم دا آغا پشان روایت کئی ندته متابع وی او چې د کم راوی دے متابعت کئ هغه ته متابع وی تښوا لغتن د اسم فاعل صیغه ده د تابعنا تابع ستوي به معنی یعنی موافقت کول موافقت کول او دا غو په نقش قدم باندې تلل استلاحن دا ستوي <coughs> اصطلاحاً دا دیتوئی هو الحدیث اللذی دا آغا حدیث تے دا آغا حدیث تے یشارک فیه رواتو چه شراکت لری فیه فاغی کی رواتو دا راویان مطابع ستوئی دا آغا حدیث تبیلی کی گی چی شرکوی پاغی کی د داغی راویان سره دا کمو راویانو سر شرکوی الفردی دا غریب حدیث دا آغا بالحدیث چی روات الحدیث الفردی دا حدیث الفردی تا دیو جنوی اوس مثلا منگا یوسند منگ تا مخی تراغی چه داغی باره که محدیسین داوی یا داغی باره که دا خیال که و لیکیگی گمان او خیال دا رازی چیرا دا روایت دا بلچابنی بیان کرده خب اوس منگتا یوسند بل ملاو شو یوسند منگتا بل ملاو شو چپای کی اگر روایت دا نور راویان هم کړي دي نو اگر نور راویان دا هم داغه سره شریک شو د دغه حدیث پر روایت کولو کی چې شریک وي پدی کی داغه راویان رواۃ الحديث الفردی دا اغه فرد نه مراد غریب حدیث ته چپای کی یو راوی ځان لې روایت کړي لفظا او معننا مطلب یا در روایت الفاظ یو شانوی او یا وا معنا به یو شانوی ته الفاظ کی کمامولی رد او بدل وی نو خیر پروانه کی معنا به یو شانوی یا او معنن فقط یا وا صرف معنا کی اشراکت وی الفاظ به با بالکل بدل وی معنا بداغي یو شانوی ودایات ساته بمطابعت کی معل اتحاد فی الصحابیی صحابی ویووی صحابی کا بدل وی نیات ساته ته تشاہد وی شاہد لغتن ستا وی دا اسم فاعل دے دا شہادتنا مثالون سر بدا خبر خوازی حشی قول دا عبارت وایو دا اسم فاعل دے دا شہادتنا او شاہد تا شاہد ولی وی وسمی بذالکا او وجه تسميه د دا دې دادا چې لانه يشهدوا شاهدت گواهي ته وي د دې وجه نه چې دا گواهي ورکي چې ان للحديث الفرد اصلا چې دا کم حديث فرد دي یعنی کم چې دا غریب حديث دي د سباره کې چې دا خیال د کیږي کی چې رکی ديشي دا حديث په دې کې دي راوي تفررد کړی وي نو چکل من ته شاهد ملاوشي یعنی مطلب دا چې یو روایت یو بل صحابی نه منقول دي نو موږ تپاتہ ولګی دا چې د دې حدیث اصل شته دا مطلب یعنی څنګه دغه صحابي دا روایت د پیغمبر نه کړه دي چې بل صحابین په کومنس کراغه نو دا بل روایت د دې خبره شهادت او گواہی کوي چیرې د دې حدیث اصل شته دي یعنی دا منقول دي د پیغمبر نه لانه یشهد ان للحدیث الفرد اصلا جددغه غریب حدیث یو اصل اشتدی یعنی صرف د غ راویان دا روایت نه کئ بلکی د دمنتبل شاهد ملاوش غوا ملاوش ویقویهه ویقویهه او دا شاهد اغیل تقویته ور کئ کما یوقوی شاهد لک سنگ چی قول د مدعی لرا تقویت ور کوي و یدعموه او دارنګي اغه مضبوطه ای سنجي او غواکله یم مدعی په خپل دغه کی پیش کی نو موږ سوا یو چې د مدعی اغه داوا اغه مضبوطه شوا او هغه ته تقویت اغه ملاو شوا شوا اوغیت سهارا اغملاوشیب کما وی شاهد قول المدعی و یدعمو لګسنګ چې تخوییت ورکی غوا قول د مدعی لرا و یدعمو اوغیلا سپورتو سهارا ورکی استلاحن شاهد ستوي بالکل امغ تعریف ته کمچ برب متابع کی خو اخره کی صرف معل مع الاختلاف والسحابی هو الحديث الذي يشارك فيه رواته داغه حدیث ته چې شریک وی پای کې راویان داغه د دا هغه حدیث د راویان سره شریک وی چې د کوم حدیث باره کې دا احتمالو چې را دا به غریب وی دا به غریب وی او چې مونږ ته د دې بل سند مله او شنه غرابت داغینه هغه ختم شه هغه فردیت داغینه ختم شه لفظن کبو کبو متن کی داف الفاظ کی اشراکت وی کله بداس وی چې په متن کې با شراکت وی دغه الفاظ کی لفظن و معنن لفظن و معنن معنی چې کل الفاظ کی اتحادو شراکتو نو معنی کې غبخل راځي یا او معنن فقطا یا صرف معنی کی شراکت وی مطلب الفاظ د دوانو سندونو هغه بدل بدل وی او معل اختلا صاحبي په شااهد کې به چې موږ د یو روایت دا دبل روایت شااهد ګرزو نو پاغ یو صند کې به ساحبي بدل وي او پدی کې به بدل وي د تاسو مثال وګورې اوسه مثال ته سره شي نو بیا باغ مخکې عبارت ته بیا را شو د صفه نمبر <تصفح> <تصفح> ایک سو انیس بانتاسو امسیلو گوری سا اذکرو مثالا واحدا زدتا یو مثال ذکر کوما چه دا مثال حافظ ابن حجرم ذکر کرده ده مَثَلَ بِهِ الْحَافِظِ ابن حجر وَدِهِ کِ حَافِظِ ابن حجر دا مثال ذکر کرده ده خواہا مثال لا ده مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّي ان مالک امام شافی په خپل کتاب کتاب العم کې دا روایت ذکر کړي دي عن مالک ان عبد الله ابن دینار ان ابن عمره ف روایت صري ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فالشهر فا 29 میاشت کله د یو کم دیر شوې فلا تصوم حتى ترول هلال نورجمنی سي ترسو پورې چې میاش اغه اونوي نهي والله توتیرو او ماخ تر کوي تر پورې چې تاسو د دا مییا شو په غم معیکم ک چر ته په تاسو باې پټالې اوکړ شو یعنی ورز در باندې راله په اکلو د تصلسیه د بیا تاسو شمیر د دی شپورره کوي بیا تاسو شمیر در شپور کوي خ اوس دا حدیث دی فه دا حدیث په دا لفظ دا حدیث په دی الفاظ سره ظن دا خیال چې ان الشافعیه تفرد به عن چې صرف امام شافعی د امام مالک نه دا روایت کړي یعنی د امام مالک بل هیڅ یو شاګرد دا روایت نه کړې عمدی تمنګا فرد, فرد نزبیو آئیو که نام فرد نزبیو تو آئیو یا مثلا پدی که منگا دیتا تفرد آئیو چیرا دا تفرد پدی که صرف دا دا امام شافی دا امام مالک نا دا روایت کئی نفاعدوه فی غرائبه نو یو قوم دا علماؤ یعنی دا محدثینو دا روایت شمیرل ده په غرايبه دي امام مالک د امام شافی د غرايبنا کې دا صرف امام شافعي د روایت کوي او په روایت کې اغا دی لانا اصحاب مالک ولې امام شافعي په دې کې دی په الفاظو الفاظ سره زکه چې اصحاب د مالک زکه د امام مالک نور شاگردان چي دي رووه عنه بهذا الاسناد اغيد امام مالك نہ په دي سند سراچي امام مالك دا عبد الله ابن دينار نہ اغيد عبد الله ابن عمر نہ او الفاظ بدل دي اغسدي بلفن اغيب دي لفظ سره د امام مالك نہ روایت کئي فان فا غم عليكم فقدروا لا پس کچری تاسو باندې پټواله اوکړې شو او ور یس در باندې رااله تفقدرو له نبي تاسو د دې اندازه او لګوي یعنی فق دروله دا یو عام لفظ با دی په دې کې دا پتن نه لګي چیرې دا اندازه او لګوي اندازه څنګه ولګو اندازي نه مراد څه دی امام شافعي چې کوم روایت دی په کې باقاعده توربانی د فق دروله داږي وضاحت شوي دی چې د فق دروله معنا څه ده فاکمل العده 30 د بیا تاسو جکله په تاسو پټوالې او شو یعنی وریاس در دی رااله او میاش نکته لیکې دل نو بیاش میا شمار تاسو د دیر شو پوره کئ بیاش تاسو د دیر شو پوره کئ اوس بمنګه تتبع دو د اسانی دو کو لیکن بعد الاعتبار لیکن پس د اعتبار نه اوس اعتبار ستوي اعتبار دی توي چې منګه دا اسانی دو تعالی شکو آیا امام شافی په دی روایت کې تفرد غ کړی دی په دی الفاظ او اكمل العده 30 او کنا امام شافی دا غ متابعت شته دي یعنی دا امام مالک نا د دی روایت بیان دا دغبل شاگرددم کړی دی آیا د امام شافی مطابقات شته او که نه د عمام شافی ملګې په دی روایت کشته دی او که نه د اماام مالیک نه. لكن بعض د اعتبار لیکن پس د د سندونو د تعالاش نه په کتابو کې وجدنا ل شاف متابتن تمتن و متابتن خاصتن وشااهدن په دی کې منږ د عمام شافی مطابعات تاما یعنی مطابعات دوی اس پو دو قسمونو کی تقسیم کرده دی یو توی مطابعات او دویم دوی مطابعات قاسرہ یعنی پدی که دی امام شافی یوازی مطابعات تاما او مطابعات قاسرہ نا توانه شتا دی او شاہ دی همشتا دی یعنی امام شافی پدی روایت بیانوالوکی متفرد نده کچه متفرد نده د دې مطلب دا د چیرې دا حدیث مشهور دی مقصد دا چې دا غریب نه دی یعنی د غریب د دا درجي نه دارا بهر دی متابعت تام ستاوي مثال نو وتا اوس ته بخل واځه شي امام بخاري د عبد الله ابن مسلمه القعنبینا اوس د امام مالک نه بالکل پدی اسنات سرا څنګه قماره هو البخاري عن عبد الله ابن مسلمه القعنبي بخاري سند ذکر کړه دے دا عبد الله ابن مسلمه القعنبي نا د امام, امام مالک نا امام مالک د چا نا عبد الله ابن دینار نا بالاسناد دی نفسه ام بالکل بدی سند سرا اغه د عبد الله ابن دینار نا اغه د عبد ابن عمر نا چې نبی صلی السلام تط فان غم عليكم فاكملوا العده 30 اذجر امام مالكنا سنج در روایت امام شافعی کی لو دق رنگی در روایت د امام مالک بل شاگرد عبد الله ابن مسلمه القعنبی اغه ایم کی نو من بس وایو کتاب عبد الله الشافعیه متابعت کڑے دی عبد الله ابن مسلمه د امام شافی او دی ته متابعت تام مزه کوي چدا غره د کوم راوی دغه چې متابع منګورو دغه چې منګه یو بل موافقت منګورو نو بالکل په دغه دا با سند سره منګ ته ملاوشی او په دغه سند سره منګ ته ملاوشی نو د دې دی وجې ندي ته متابعات ته موي چې د امام مالک نا بره پوری دا سند دا, دا بلکل یو شان دی یعنی ده امام مالک ده اغش سنگ چه شاگرد امام شافی دی ده غرنگ ده اغش بل شاگرد عبدالله ابن مسلمه اغم منگتا شه یعنی با دیک امام شافی اغزان لنه دی اوس مطابعات قاسره ستوئی مطابعات قاسره ده توئی چه پا سند کی دوان سندون بلکل یوشان ملاو نشی بلکه پاغه سند کې بره په په کم شیخ کې سند یو زیشي لکه مثلا څنګه لکه اوس مثلا ګوري ما رواه ابن خزيمه اودي ته متابعت قاصروي ما رواه ابن خز... صحابي وبکي ويزه کې ته متابعت ټکي استعمال نو اتحاد في الصحابي وي لکه ابن خزيمه مشهور محدث هغه روايت کې پسند عاصم ابن محمد عن ابیہی اغد اغد افلار محمد ابن زیدنا عن جدیہی او محمد ابن زید اغد اخپلنی کنا عبداللہ ابن عمرنا پدی لفظ صراف کم ملو ثلاثینا ازگور پدی کی الفاظ بلکل آغسی ندی تا سو بے تعریف تلات شیف صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ بانی یشاری کو رواتو روات الحدیث الفردی لفظن و معنن ک لفظن وګورن ملک معمولی و ان ته او ديكي فكملو 30 او گرينو معنا خو دوانو یو یوادا فكملو العده 30 او فكملو 30 معنا خو دوانو متحددا اوس پدي کې ګوره سند پدي کې د امام مالک د عبد الله ابن دینار ن پدي کې موافقه راغې ن پدی کی متابعت راغ خان په برس هه لړ لړ نو په عبد ابن عمر کی سند ملاوشه په عبد ابن عمر کی سند ملاوش یعنی په دوونو سندونو کی په دوونو سندونو کی صحابي اغيو دي صحابي اغيو دي نو چونکی سند بدل ش ه البته لړ په یوزي کی سند اغيوزي ش لو دیتہ به مونږ وایو متابعت یعنی متابعت به خبره ل نیمګړې دي ځکه سند دا مختلف دي قباله پر سر کې چلاډ شون په صحابي کې کمس کم, کم اغیو شي تخوا فقم ملو سلاسینا اې د دې شاهد شته او شاهد امشته په شاهد کې صحابي بدل لې شاهد د دې کمیو دي او ما رواه النسائیو نسائی امام نسائی روایت د محمد ابن حنين نا اوغه ده عبد الله ابن عباس نا یعنی مطلب دا دا روایت دا عبد ابن عمر نه علاوه د بل صحابه نحم منقول له عن النبي او پای کسی دی ان غم علیکم فااکمل العده 30 اوس را شی دوباره دا نمبر 118 عبارت تا ال اعتبار ليس قسیما للطابع والشاهد اعتبار چې دینو دا قسیم د تابع او د شاهد نه دلته اوسو استلاحات اغزده کوي <تصفح> یو څړه داونه وي چیرې صاحب د کتاب دا درې استلاحات ذکر کړې دي اعتبار متابع او دارنګ شاهد دا یې نه دا بچر ته یو دا مقسم داغي اقسام وي دا اوسو استلاحات دي یو تویل کېږي مقسم یوت ویلیکي قسم یوت ویلیکي قسیم یوت ویلیکي قسیم مقسم دیته وی لکه مثلا اس متابعت متابعت نو مونږ وایو چې متابعت دا په دوه قسم دي لکه بڅوا نمبر 119 باندې وګورئ متابعت نو انواعها والمتابعت نوعان ده متابعت دو اقسام دی یو تا ویلکی متابعت تاما او دویم تا ویلکی گی متابعت قاسرا اوز دا متابعت دا لفظ دا چاہ چه تقسیم کو دیتا ویلکی گی مقسم دیتا ویلکی مقسم د دې چلان دي د کم دو قسمونه دي دي ته وی قسمونه او جماداغي اقسام راځي او جماداغي اقسام راځي دا چې کم اقسام دي د پخپل منس کې دی او بل قسیم دي دا پخپل منس کې دی او بل قسیم دي لکه متابعات تامه د قسیم د متابعات قاسره دی او متابعات قاسره ده د قسیم د متابعات تامه دی اخشو لمقسم دی توئی چې دچا تقسیم او دی عمل د تقسیم وی مقسم آغا لفظ ته وی لیکيږي چې دچا تقسیم کیږي اقسام اوطا لاندې چې دا کم دغه مختلف افراد ذکر شوي دی نو دی طبيع یو یو ته قسم وی او دغه جمع اقسام راځي خو چې دا کم قسمو نه دی د پ خپل منس کې د دی نسبت سره د دې نسبت یو بل سره د قسیم دے دی لکه د دې مثال په نحوه کې تاسو وګورئ اوس لفظه کلمه دا کلمه په دری قسمه ده اوس کلمه دا مقسم, دے. کلمہ مقسم دے. کلمہ دا دی کلمه مقسم دی او مونږ وايي کلمه د بیا تقسیم شوي دی عمل ته تقسیم وایي د کلمی تقسیم شوي دی دریو افراد ہوتا. دری او تا دریو اقسام تا اسم فیل او حرف اسم فعل او حرف نو دا کلمه دي ته منګه مقسم وایو مقسم سمانا چکل دارشی چیرہ د دا فلن کې لفظ دا مقسم دي یعنی د دین تاسو فورن ذهن د دې خبره تلاړ شي چې دا مقسم دي یعنی د دې تقسیم بشوي وی اقسام او تا یا افراد او نو هغه به دوی دو دری به هر څومره چی د کلمه مقسم دي د دي دری دريدي اسم فعل او حرف اوس دا اسم فیل او حرف په خپل منځ کې تقسيم دي لکه موږ به دا سی اسم تقسيم دي د فعل فعل تقسيم دي د حرف یا دا حرف تقسيم دي د فعل فعل تقسيم دي د اسم هر یو چې ته خپل منځ کې اخلي یا فعل تقسيم دي د حرف دغه خپل منځ کې د دې نسبت د قسیم وی او دې عمل ته تقسیم ویلې کیږي ددل تا دوي چدایات ساتي دا صرف اصطلاحات وبانتا پو یو لدی د اعتبار دا قسیم د تابع او د شاهد نه لچی اوسړي د وې چیر دا ب چرتا د یو مقسم د غي اقسام ویننه بلکی اعتبار اصل کې د سندونو تعالی شته وی دې عمل ته وی اعتبار دي ته وای چته دیو حدیث د पारा متابعته ګوري لو ګوري شاهد لو ګوري دی عمل ته اعتبار وای ربما ډیر کله یتوهم شخص یو سړی په وهم کې کی مبتلا کیږي کی، په دې شک کې کی مبتلا کیږي کی چې ان الاعتبار قسيم للتابع والشاهدی جا اعتبار دا قسیم د تابع او د شاہد دی لیکن الامر لیسا کذالک لیکن خبر دا شان ندا انما الاعتبار اعتبار ستوئی هو حیعت التوصل الیهما تا اغا عمل دے ترسیدلو الیهما دے دوانو تا یعنی اغا د سندونو تالاش دي د مطابق تلاش دي د شاهد تلاش دي دا, دا, دا غ عمل دي در رسیدو الیهما دي دوانوطا یعنی دي مطابقطا <تصفح> <coughs> او دي شاهدطا یا بالفاظه دیگر اي ات مراد سره دي دا غ طریقه ده بحثطا او د تفتیش ده د تابعنا او د شاهدنا او غ بحث او تفتیش سره چې موږ سندونو تلاش کوو چې آیا د دې حدیث په دې روایت کولو کې دا افلان کې راوی د متفرد دی او کنا نور چا هم دا روایت کړې ده اصطلاح اخر للتابعي والشاهدي ما ذکر من تعریف التابعي والشاهدي دا چې کوم ذکر شو د تعریف د تابع او د شاهد هو الذي عليه الاكثر دا غ تعریف ته شبای باندې اکثر محدثین دی او ول مشهور او دا مشهور دی څنګه تاسو د ماوله د په تعریف کې اختلافات او مشتدي لیکن هنہ ناق تعریف اخر لیکن دی زی بل تعریف مشتد لهما دتابعی او دشاہد او غدا دی دا اوس غبل اختلافی تعریف ذکر کئ تابیس توئی چې ان تحصل المشارکتو چې حاصل شی د مشارکتو لروات الحدیث الفرد د یو حدیث غریب فرد نه مراد مغه غریب حدیث ته ده یو غریب حدیث داغی ده دا راویانو سره مشارکت شراکت اغا حاصل شی منگتا پل لفظ پل لفظ کی یعنی سمانا مطابع دیتا وی چه ده دوانو احادیثو الفاظ اغا یو شانوی ده دوانو احادیثو الفاظ یو شانوی احادیثی یو شانوی سواء ان اتحد الصحابي او اختلف يعني پدې کې مقصد دا دی د صحابه د اتحاد او اختلاف نه لیکتلې شوی چې صحابي یو مختلف یعنی پا دی او مختلف دی یعنی پدې کې اصل کې د متن الفاظو ته کتليږي چې متن آیا یو شان دی او کنه دی د متن الفاظ د یو شان دی او کنه دی ټک شو او شاهد ستوي شاهد دي توي چې د دوړو روايات او الفاظ نه بلکې معنا داغي او شاندار ک صاحب یو, یو دی او که مختلف دي چې معنا کې دوړو یو شانوي الفاظ بدل بدل یاني وی... په آسانو الفاظو کیت. دو تو سندونو د منسر مختلف مختلف نو ک داغي دوړو سندونو الفاظ یو شانوي نو د بږي محدثین په نزبانه متابعات دیته وی چې د دوو ځان لزان لسندونو داغي الفاظ اغه یو شان وی دا یو د دیبل متابع دی, دی. خو او شاهد ستوي د دوو ځان لزان لسندونو الفاظ داغي یو شان ندی. ها البته معنا اغه مختلفه ده نو دیته دا یو د بل شاهد دی او وقد يطلق اسمو احدهما على او كل كل اطلاق قولي شي د دیو په بل باندې مطلب دا دی یو تا څنګه چې لګوی د تعریف کړي رچره دي دی ته متابع وي او دي تشاهد وي كل كل لګوی د یو بل په زبان د الفاظ د استعمالی مثلا د دوه روايات او الفاظ په یو شانوي نو په کار دا د چې للفظله د مطابق استعمال کی لیکن اغیزه کی ببد داوي چې د دا یو دې بل شااهد دی الان کې ت چې ګورې شاید خدا دی چره معنا یوشانوي الفااز بدل بدل ووي لیکن دوی به د یو بل پزیبانی دا الفاظ استعمال کړي وقد یوت اسم اسماح د هما او کله کله اطلاق کو شي د یو د نمونو نا په بل باندې. نو فيطلق اسم الطابع على الشاہدی نو اطلاق کا ولیشی ده طابع اسم على الشاہدی پر شاہد بانی لگا سنگ اطلاق کا ولیشی د شاہد پر پر تابع بانی او امر پدی کی یعنی کار پدی کی آسان دی انہ دومره ټینشن ما خلاف کما قال الحافظ ابن حجر لکہ ابن حجر دام ذکر کردی لئن الہدف منہما واحد انزل کا مقصد ده نه یو دی او اغسدی تقویت د حدیث دے بالعثور عثور وی معلوم مولتا و ان عثر علی انهم قران کی مراضی معلوم اکریشی وهو تقویۃ الحديث او دا تقویۃ د حدیث ته بالعثور و معلومات سرا علی روایتن اخرى بل روایت باندری د حدیث د حدیث ته پارا یعنی مقصد دا د من صرف دا, دا سندونو تلاش د دې د د شاهد او د تابع چهره منغتا دا حدیث آیا دا, دا غرابت نروزی او کندروزی اوس متابعت ستوي متابعت د تعریفم کوي تعریفها د متابعت تعریف سه دي لغتن متابعت ستوي مصدر دتابعه ده په معنا د موافقت باني مخکم ذکر شو متابعت اذن په داغه وخت کې موافقه توي استلاحه ستوي اي يشارك الراوي غيره في روايه الحديث چې شريك وي راوي د بل سره د یو حديث پر روایت کی لکه مثلا اس امام كمچه عبد الله ابن مسلمه القعنبي به نو د شريك دے دا اوس دا راوي شريك دے د غيره هو د بل سره یعنی د امام شافی سره دو حدیث پر روایت کی اوس دم پا دی سنت سره داره روایت کړه ده چې فکم ملو 30 یا فاک فاکمل العده 30 اوس د شراکت کړه ده د غیر سره یعنی د امام شافی سره د دې حدیث پر روایت کی متابعات په دوه قسمه ده متابعات تامسته وې چې حاصل شیدا شراکت لراوی لر او راویتا من اول الاسناد دا اول دا سندنا یعنی سه مطلب اس امام شافید دا, دا مطابعات حاصل دی دا, دا عبداللہ ابن مسلمہ القاعنبی بالکل دا غد دا غد استادنا من اول الاسناد نورایی نم دا غد استادنا دا مطابعات و تحاصل دی یعنی بالکل سند د دوان یو یوشان دی او مطابعات قاسرہ ستاوئی دا مشارکت او دا شراکت دا حاصل شي راويته په اسناد اسناد کی یعنی داغه د استاد نه د ابتدا نه غته مشارکت حاصل نشي بلکه داغه نبر او ته پک مستاد کی مشارکت اغه حاصل شي او د دې مثال اغه منګه تاسو ته تا اغه وویلې د دې مثال اغه د تمنګا بیان کړه د دې نورم غن مثالونه اغا شتري لکه مثلا ایزا فیلال دی مثال بانیز اکتفاہ ہو گئی ٹک شکو یو مثال کی د مطابعات تاما او د مطابعات قاصره داغی مثال مطابعات تاما دو چه ده عبداللہ ابن مسلمہ القاع نبی ده مطابعات کرده ده ده امام شافی او بے داغنہ برا سند دا ٹھول یو شان دے مطابعات قاسرہ دا دی چې خبره تلی تلی او ابو عبد الله ابن عمر کی هغه روایت هغه مل او شوي دی یعنی صحابي یو دی او متابع شاهد سو شاهد دوجي پای کې مکمل هغه صحابي بدل وی لګه عبد الله ابن عباس نا ټک شو په کتابونو کې تاسو بخاري وګورئ مسلم وګورئ دا ټول هر یا محدث شاغا سند ذکر کی لگتاسو مثلا کتاسرا جامع القتب التسعادہ ایپوی نو پدی کتاسو بحث ور کئی او صرف دا لفظو لی کئی تابعهو تابعهو دا لفظ ور کئی ما صرف تابعهو دا لفظ ور کڑے دے قنود بخاری چکم بالکل دا آغاز باب او فکان کان بدء الوحی دریم حدیث ته دریم حدیث ته که امام بخاری روایت ذکر کړي دي نو ویلیدی تابعه عبدالله ابن یوسف و ابو صالح و تابعه هلال ابن رداد عن الزهری یعنی مقصد دا دی مخکی سند ذکر کی لبیا داوی چددی دا راوی متابعت چا کړه دے ددی راوی متابعت عبد الله ابن یوسف کړه دے او ابو صالح کړه دے وتابعه هلال ابن رداد عن الزهری قدم په قدم بانی لګدوی سند ذکر کی او بې داغې نه باد وې چددی آیا متابعت شته دی او کنا متابعت اغه شته دی او کنا ٹھیک شو لگاوس مسلن حدیث نمبر 34 امام بخاری ذکر کړی دی حدثنا قبيصه ابن عقبه قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن الاعمش اوس بدی کې سفيان دے سفيان ثوري دا د اعمش نه دی نو امام بخاری دا سند حدیث نمبر 34 ذکر کی نو اريسه اربع منكم نفي كان منافقا خالصا سلور صفاتونه چې دا په چا کې وي هغه خالص منافق دي چې هغه منافق اذا تمن خان واذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا خاصم فجر خ خا اوس په دي کې د امام سفيان سوري د د متابعت چا کړي دي د د متابعت کړي دي شعبہ د عامش بل شاګرد دي اغه شعبدی نو طابعو شعبته عن الاعمش متابعت کڑے دے د سفیان چ شعبد اعمشنا یعنی د اعمش اوس مطلب څه دی شعبہ د متابعت کڑے دے د سفیان د سفیان متابعت کڑے او بیا مخ کی سند یو او عامش ان عبد الله ابن مرعا مسروق لدیتوی متابعت تامه متابعت تامس چې شعبه د سفیان متابعت کړې دی او بر د عامش نه بر به روایت اغه یو شاندې ته متابعت تاموي قداره یی د ابو خاری نه مثال لې او ګڼ مثالونه دي وسونو وسونو مثالونه دي او, او, مثالون او مثلا تا ابو داود تلاڑ ابو داود اغم روایت کئی لکه اوث مثلا ابو داود اغا داوی حدیث نمبر پچیس و چوراسی اغای دی ذکر کرده دی حد سنا محمد بن المسنه حد سنا معاذ بن حشام حد سنی عبی بے پاخره که قطاده اغاوی کمچه دی حدیث راوی دی عن قطاده وما م تو أحد قطده و مته أحد تا به هو حالله ذلك ما ته یو کس هغه نهدي معلوم چې په بابت کې د د مطابقات کړی یعنی مطلب دا دی په دی رواییت کې زه متفرې دی په دی روایت کې زه متفر دی دارنې نص ته شه. نو هغه حدیث نمبر ستائیس سو دلان دی اغا زی کرکی چه اخبرنا قطیبا و حناد بنو السریجی عن الاحوست عن ابی اسحاق عن الاسود ایک شوا نو تابعه اسرائیلو علا هاد الکلام نو قدم پا قدم بانی چه داکم الفاظ رازی تابعه تابعه نو کله پا زیادتر اداد سند دپار استعمالی گی کی فلان کی د فلان کی متابعت کړه دې ټیک شو نو د حدیث کتابونو بیا د دې اصطلاحاتونه اګه ډکتی ګرامر تبراشو